Quarts Bona tarda, bon vespre, són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura, Quarts amunt a Ràdio Arbós. Abans de començar l'equip de Quarts amunt volíem enviar tot el nostre escalf a familiars i amics de l'Agustí Forner, que ahir ens va deixar. Hi ha veus i cares que aniran lligades per sempre més al món casteller. La de l'Agustí Forner n'era una d'elles. L'Agustí va ser un periodista referent en les transmissions castelleres. Comunicava amb estima els castells i tot el que envolta aquest món. Agustí, sempre et recordarem. Un abraçada a la família i amics. Descansa en pau. Vinga, vinga! que va molt maco, eh? Vale, sola i amunia, eh? Venga, Marco sola i amunia. De aquest de set dels Bordegasos, que no rep ningú, eh? Aquí treballa la cuchadora eh? colocada. Marco, aquestes mans com eh? Venga, Ivari, ara... doncs, si Estem a punt d'arribar els moments de decisius. No va per tu, eh? Venga, arriba... Venga, carà, el per la geneta arriba. Venga, queda De marcos, maco, eh? Atenció a la motxilla. Vinga, que Ja li té un peu, sí, senyor! Pilar de set al fondre carregat pels bordegassos. Quants amogues, Xeneta? Doncs avui fem el cinquè programa i volíem agrair als nostres oients les mostres d'Efecte Rebudes durant tota la setmana. El programa anterior va ser el més escoltat de la temporada i rècord d'audiència de Ràdio Arbós. Portem 3 setmanes superant les 1.000 interaccions, destacant aquesta última amb més de 3.500 i fent el rècord d'oigents de la temporada. Així que moltes gràcies a vosaltres, vosaltres sou quarts amunt. La setmana passada vam tenir nosaltres a la Marta Balló, de Castellers de Vilafranca, per nosaltres una de les millors castelleres de l'actualitat, a la Sofia, cotxadola de la Torre de Set dels Nois de la Torre i la connexió amb la Maia Comas, llegenda dels castells dels Minyons de Terrassa. I avui, avui tenim un altre programàs en majúscules. Teníem moltes ganes de fer el programa d'avui. Estem molt contents de tenir amb nosaltres els bordegassos de Vilanova. <fixi> El meu company i pare, Eduard Xofré, va ser casteller dels bordegassos en els seus inicis i membre d'un dels primers 3 de 7 de la història dels bordegassos, ja fa uns quants anys. Nosaltres som minyons, minyons de l'arbó, i portem camisa vermella, però un racó del nostre cor és i serà groc terrors. Avui, com a representació dels Bordegassos, ens acompanya l'Iñaki, president dels Bordegassos, el Mario, el cap de colla, Can Corràfols, membre històric bordegàs, Marcelí Ferrex, cap de colla, els Bordegassos i membre de la Junta Tècnica a l'època gloriosa, i el Soleil, enxaneta del 3 de 9, del Pilar de Set en Folra, primer enxaneta negra de la història i per a molts de les millors enxanetes que hi ha hagut al món casteller. Jo m'incloc. Cal destacar que, a part de tot això, el Soleil i jo vam anar junts a l'escola des de P4, al Cosetània. L'única diferència és que ell és una mica més moreno que jo i que té una mica més de pèl que jo, també. Caldria dir que, a part de tot això, és un dels meus millors amics, així que gràcies per venir, tio. A més a més, a més de tot això, farem una connexió telefònica amb un mite, amb el Marcos Montes. Parlarem sobre la història dels bordegassos, l'actualitat, curiositats, així com de la relació bordegassa amb l'Arbós i coneixerem què significa ser bordegàs, que és quelcom més que d'una camisa groc-terros. Avui també rememorarem amb alguns dels protagonistes un dels moments més importants de la història de bordegassos, el primer tres de nou en folre descarregat a Barcelona a les festes de la Mercè el 24 de setembre del 1999 i que cuany compleix 25 anys. Com sempre, molt ben acompanyat amb el meu company i pare Eduard Jufré i el nostre col·laborador i amic Francesc Robles. Com acostumem a dir, les coses fetes amb amor sempre surten bé i pel que sembla està sortint més que bé. No perdem més el temps i arrenquem. Quarts amunt! de començar, nosaltres vam fer una porra sobre el concurs de castells havien d'endevinar qui era el guanyador del concurs de Torre d'Embarra, concurs de la jornada dissabte a Tarragona i concurs de diumenge a Tarragona l'única persona que la va encertar va ser el cap de colla dels nois de la torre Oriol, què tal? Hola, bona nit tio, no pareu de guanyar premis sí, això no t'emportes t'emportes la porra també, vull dir, aquí hi ja, ja ha gat amagat tu sabies alguna cosa dels castells de Lleida va ser l'única persona que ho va dir Bueno, no, però tenim aquí un amic i ens havia dit el fort que estava necessitant i el que s'estaven preparant i bueno, sí, anà... va fer gràcia confiar en ells Anaves a lo segur <laughs> Sí Doncs Oriol, t'emportes un lot d'embotits de, bundó que si no els has provat són increïbles Doncs pues no, he provat mai Doncs ja els provaràs, espero que algú ens convidis sí, sí. quan ho vinguis a buscar, fem un pa amb en i ens ho mengem aquí <laughs> sí no? Genial, sí, ja farem alguna cosa. Perfecte, Oriol, doncs aquí t'esperem. Moltes felicitats, mac, una abraçada. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, si us assembla, fem un test ràpid perquè els nostres oients vagin coneixent una mica els convidats que teníem avui a la taula. Haureu, haureu de respondre sempre sense pensar i les preguntes que fem, ràpides. Comencem pel test. Nom? Mario Marco. Iñaki Baños. Alexandra Ràfols. Soleiva. Adat? 49. Perdona, me deixat un. Avui són tants que me deixat un. No, no, és que com dit Alexandra Ràfols, el coneix tothom per canco. M'ha sorprès i igual que tu. Va, saps què Avui estem desbordats de la taula. Doncs bueno, comencem, tio. Lloc de naixement. Vilanova-les el tru. Vitòria. Vilanova. Vilanova-les el tru. Confidencial. Confidencial? Vinga. Dols o salat? Salat. Salat. Salat. Salat. També salat. Oh, vinga. Plat de menjar preferit? Va, bull de tonyina. Paella. Com, com no? Com no, Vilanubí? Paella. Bull, bull de tonyina. Vinga. Jo diré un altre cot. Sí, Pia la Bruta. Molt bé, també Vilanubí. Mare o muntanya? Hòstia, muntanya. Muntanya. Una mica de tot. Mar. Muntanya. Virtut. El que et surti del cor, ara. Virtut. Hi ha moltes, no? Digue'm-en una, una. Una virtut que devinguis. Mira, aquesta és difícil, eh? És difícil. <ríe> bueno, va. Tenir un comodín de passapalabra, només Passa... un. Passapalabra, va. Vinga, virtut. Honestitat. Paciència no tenia cap virtut aquesta és la més intel·ligent jo me pensat una però ja l'he anat canviant ja no sé què dir passa a la hora d'afecte també molts n'hi ha no sé, potser a vegades personalment he de controlar una miqueta la teva impulsivitat sí, una mica el mateix de certa por els canvis jo sóc poc organitzat. Jo capaçut. Molt bé. Sí, jo també. Vinga, seny o rauxa? Rauxa. Mm, seny. 50%. Vinga. Rauxa. Totalment, soleil. Rauxa. Rauxa. rauxa. rauxa. rauxa. rauxa. Molt bé. És superticiós? No gaire. Una mica. Gens. No. Per si de cas, a bueno, vegades... Et, et cures en salut. Pel·lícula o sèries preferida? No sóc ni cinèfil ni, ni, ni de sèries, o sigui okay. que no m'agrada. No sé això cap sèrie. Sèrie no, pel·lícula sí. Alguien voló sobre el nido del cuco. Preciosa, una gran pel·lícula, de veritat, mm. molt maca. Inglourious Busters, en l'idioma de tots, maldits les restardos. Molt bé, solit. Borgen. Sí. Grup de música i cançó preferida. grup de música. No sé, m'agrada molt l'último de la fila. Molt I, I cançó... n'hi ha moltes, tampoc en tinc una així preferida. Mola. D'hora no estrets, qualsevol, qualsevol. Digue'ls, Hotel California. Hòstia, no, no, no puc triar, impossible. El soleil és impossible. És sí, no absolutament no. absolutament ah, impossible. Absolut. Soleil Mulla. Exactament, Soleil. Mira, em tiraré de tòpics, però diré Natural Mystic de Bon Marley. Wow. Com no? Jo tot, mi em passa com el soleil, és impossible. Sí, sí. A més, a més com que vas canviant amb l'edat, amb el temps, ja. hi ha setmanes que és una i la setmana següent és una altra. Si em preguntes de massa un ah. no una altra. No m'ho posant fàcil, eh? Gels, veritat, eh? Aficions a part dels castells. Aficions a part dels castells? Bueno, no sé, al, al futbol, perquè sempre havia jugat de petit i això m'agradava molt. Molt Ciclisme. I estic absolutament pertornat del pàdel. Sí. Muntanya. <ríe> Què és el que et ve al cap si et dic arbós? Arbós, home, eh, castells, sí. Sí, jo també podia dir això. Avui l'estatua aquesta que teniu de color, que, que m'han dit que, que és l'original que no ho sabia. <ríe> la Giralda i l'Institut ja, molt bé jo seré sincer les curbes del pantano i oh. el que li falta a l'article realment m'has compliquet molt la vida bueno, bueno, i si et dic Minyons de l'Arbós una colla històrica bona sintonia amb bona colla amiga de colla històrica sí, de sempre referent castellà el meu pare digue'm -me el nom si és sisplau, Manuel Marco molt bé. Jo, qualsevol bordegàs, pergassó, per exemple. Bé. Els primers bordegasos, Com no, si no, Comparteixo la teva opinió. Jo, per fer una mica més obert a altres colles, crec que diré el Ramon de Minyons. El Codina. El Patilles. Correcte. Jo crec que els Castells dona la possibilitat de que coneixis a les grans figures i te'ls vas trobant a les places i llavors en tens molts mm. perquè, perquè els coneixes vull dir, tens accés a ells Molt bé Per ser Ramon Codina que vindrà aviat a veure'n si un amb la Maia Comas aquí plató Així és, així és Gerard 3 de 9 sense folre o 3 de 10 amb folre i manilles 3 de 9 sense folre 3 de 9 sense forra. Tres de 9 sense forra, sense treure mèrits, el 3 de 10. 3 de 9 sense forra, evidentment. Tres de 9 sense forra. Coincidim, coincidim. Primer record casteller. Uf. Sé que en tens molts, però el primer record que et vinguis. Doncs mira, una torre de 7, no me'n recordo l'any, però potser era l'any 80 o així, a la plaça del Blat de Valls, crec que era per Sant Joan és a primer, la primera vegada que m'hi fixo en els castells. Tendria cinc anys o així. Yo no no sabria dir la data, però va a ser a poca d'arribar a Catalunya no havia vist mai un castell i no entenia què estava passant directament <laughs> Directament ja, no? Sant Jordi 1972, pujant a terços amb un, inter... un desmuntat de 3 de 6 t'estimo perquè el recordo <coughs> jo diré anar amb... de 3 amb una moto, amb el Marcos, sense casco amb 5 anys segurament, arribant a la Magén Cabañas en una clariana on t'assagem el Pilar molt bé. Jo recordo, el primer que recordo és una actuació a Vic que plovia i que jo anava de dosos i vaig baixar del castell aquell i el Pep vaig, em va fotre una bronca que vaig decidir que era millor caure que no pas aguantar una altra bronca d'aquelles. Ara han canviat molt coses, eh? Sí, sí i tant. Sí. Però ho recordo. Molt bé. Plaça preferida? La plaça de la Vila-Vila Nova. Com si no? La plaça la Vila... Plaça de la Vila. Mm. Sí, Plaça de la Vila. Plaça de les Cols. <laughs> <laughs> molt bé. Vinga. Actuació que més t'ha marcat. Doncs pues mira, em ve molt present i justament va ser aquí l'arbos al 2017 crec que vam fer... El, sí, vam fer 3 de 8, 4 de 8, 2 de 8, però també vam fer un intent de 5 de 8 que feia molts anys que els Bordegassos no el fèiem i que va quedar molt a prop de, de fer-lo, però, evidentment, la canalla és la que, la que fa els castells i, i no, no van arribar a pujar, però, però per tot el que es va viure aquell dia i tot, per mi és la diada la que més... Així... T'ha marcat, t'ha marcat, sí. sí, marcat. Sí, sí. A mi pot ser la, la el concurs d'aquest any però el fet d'entrar de, a la plaça davant amb la canalla és una, és una cosa diferent Molt bé Festa major 95, primer 3 de 8 Bordegàs, Bordegàs. Jo diré el, el, dos de, el primer 2 de 8 carregat a, a la plaça de la Vila amb ploent, crec que és un punt d'inflexió de la colla Jo recordo la de Sant Pere Reus l'any 99 sí per com es va desenvolupar vam acabar que tornavem cap a Vilanova i el semàfor quan es posaven verds tots xiulàvem i quan es posaven grocs tots oh! allò es passàvem Actuació somiada Actuació somiada? Sí uh, Amb els bordegassos doncs Tornar a fer el 3 de nou, el 4 de nou que uh, l'any que es va fer es va intentar i el 5 de 8 per exemple Home, jo... ja m'agradaria però La pregunta és, per somiar si es pot repetir però bueno, ara mateix si poguéssim fer el 3, el 3 de 8 al 4 de 8 estaríem hiper contents estupendo jo disfrutava molt amb, amb els 4 de 8 amb l'agulla m'agradaria tornar-lo a fer jo també estic d'acord d'arrodonir de... aquella actuació on ens hom quedat espinet aquell 4 a 9. Jo amb el 5 d'abuit em conformo. Cas res. I jo també. I jo també. <ríe> Millor que estigui fet. Millor que estigui fet 4 de 8. Sí, 4 a 8. 3 de 9 girar el pila de 7, ai, el pila de 6 a la Vilafranca a, a, a Vilafranca Vilafranca i el 3 de 9 també oh, Castell que t'agradaria fer? Castell que m'agradaria fer? sí, amb tu personal eh? el 3 de 8 però vol dir com sí. com el membre de la colla digue. Castell que t'agradaria fer? Sí, sí. sí, 4 de 8 3 de 10 sí, no? sí, clar que sí el 5 de 9. Sí. Molt bé, Solí. Ah, jo era el 5 de 8 ara el 5 de 9, va. <ríe> colla preferida a part de la teva. La colla vella de Baix. La joves. Els nens. Sí? Vinga. Jo diré els minyons. Joves de Baix. Molt bé. Aquesta pregunta, colla que no et cau gaire bé. A veure, això no vol dir de que diguis que... Però siguem honestos. En, en tots som humans i com a tal pues sempre hi ha alguna colla que diguis carai, eh, em, fa, em fa puça. Aquí anem a buscar una mica el mambo. Jo sé que els vilanovins tenim aquest punt de que ens agrada el mambo, així que anem-hi. Tot i ser una gran colla, els vers. Jo penso mateix colla jove de Vilanova bueno tenc que porta, ten que fa falta que respogui sí, evidentment Soliman, sí els verds els el, el... el... el xiquets de Tarragona no puc amb ells <susurra> me veus us ho dic en sèrio, me veus sorprès millor record casteller. Eh? millor record casteller, eh? sí Mira, per aquí agafo una miqueta el fil del de, que deia abans de l'Iñaki, no? l'any 2018 doncs, quan també era cap de colla potser l'entrada a plaça de... però qualsevol, eh? fins i tot festa major o així, anar amb la canalla representant la colla jo crec que és de les coses que més et frapen Molt bé sí, jo, Per mi també, eh? Veu, aquest any ha sigut especial però el primer dia, la, el, el primer any que vam fer el Pilar Caminant la emoció que hi havia a l'arribada penso que és molt difícil de superar El primer 4-8 bordegàs col·laborant a dirigir-lo des del balcó Que maco, mm. maco Se'n se fa molt difícil triar la veritat però recordo m'especial estima el, el 4 amb l'agulla assentant ara la m'ha trobat jo segueixo estan arreus davant del semàfor sí, sí, sí. en vermell o en verd no, no, esperant que àmbar, àmbar. bueno vinga a veure concurs de castells a favor o en contra a favor, a favor. en matisos per a favor no bueno. gaire a favor jo és una de les actuacions que no vaig fer mai i sempre havia estat bastant contrari però últimament he de dir que, que m'agrada molt bé Històricament en contra i últimament doncs, bueno, resignat a, a que la colla vol anar i al final he d'admetre que m'ho he passat bé i que ens ha anat bé o sigui que m'he de menjar les meves paraules però... Vinga, veig que continueu encara estan amb un 50% eh? Vinga, vinga bueno, bueno, bueno. Quin Castell Sablera... t'ha impressionat més? Quin Castell m'ha impressionat més? Sí, el Pilar de Nou potser del, de, de, de Vilafranca sí, potser per la quantitat de gent que, que portàvem per fer un pirà dos digue'm, digue'm. el 3 de 9 net i el 3 de 8 aixecat per sota casi sí. res sí. estic d'acord amb el 3 de 9 net però no sé per què el 2 de 9 en folre em sembla un, una cosa impressionant jo el 4 net no és el semàfor? No, és el Quatranet, el Quatranet. Bé, bueno, aquí ara m'agradaria que filéssiu ben prim. S'abriu dir-me quina població està documentat el primer castell? L'Arbós. Uà, m'heu deixat poca vedat, digue-ho, digue Jo ho desconeixia. No ho sé, no sé. Ni idea. Vale, doncs és a l'Arbós, el 1770. Això està documentat, per molt que la vella diguin i facin, ni... a veu tinc que dir. Documentat és el 1770 i és a l'Arbós. Vale? I ara us faré l'última pregunta del test, així ja ens hem conegut una miqueta. Acaba la frase. Els castells són... Eh... Uh... Família. Sí, el dia mateix. Sí, eh... Difícil, eh? Sí, sí, és. No és fàcil, la pregunta. Què sents? Per què és... O sigui, no, què sents tu, per què sí. Bueno, és que és una mica... Hi ha, hi ha diverses coses, eh? però sí, comunitat. És una mica més, potser, com la família, una mica més àmplia, no? D'acord. Màgia, il·lusió, desencís i, i alegria. Totalment d'acord. Jo crec que és l'activitat més transversal a nivell generacional que conec és com, no sé, com una mena de tribu no? molt lligat amb l'antropologia una cosa molt estranya sí, que fer por amor a l'arte sense cobrar un duro i gestionar això ho trobo una cosa al·lucinant Sí, realment sí, molt d'acord amb el que acabes de dir Molt bé família doncs ara ja coneixem una mica més els convidats que tenim avui a la taula que, com bé diuen, són una autèntica tribu, han vingut de Vilanova a destruir-nos al plató avui, ara us farem cinc cèntims una mica de la història de, de bordegassos. Per anar ficant-nos en situació i abans de llançar les preguntes obertes, començarem a explicar una mica la història dels bordegassos de Vilanova. A Vilanova i l'Eixaltru sempre s'hi han vist grans actuacions castelleres, fins al punt d'arribar a acollir el tercer castell de nou documentat de tota la història, l'any 1852, per la Diada de les Neus. L'any 1972 va fundar-se la Colla dels Bordegassos amb un caire marcadament rupturista en molts sentits, començant pel nom. A diferència del que passa a altres zones, el, tema, el terme bordegàs de Vilanova i la Geltu no té cap mena de connotació negativa, sinó que s'utilitza com a sinònim de noi. Aquest tret local i diferenciador, i amb la voluntat d'innovar amb la que va néixer la colla, va motivar que s'acabés batejant la colla com bordegassos de Vilanova, trencant amb la costum de dir-se xiquets, castellers d'à, etc. La camisa, la camisa groc-terrós, emblema bordegàs. Són l'única colla del món casteller, si no m'equivoco, que no té escut a la camisa i porta botons negres. Uh, com hem dit, nosaltres som vilanovins i recordo que parlant amb avis de la Geltrú sempre deien que alguns dels principals impulsors de la creació dels bordegassos van ser quatre, quatre progres peluts que es reunien al voltant de la desapareguda llibreria de Ró, al carrer Cuba. Aleshores, els començaments del 70 bufaven aires d'agitació social i activisme apolítico-cultural. Eren les acaballes del franquisme. Eren anys en què la reivindicació del catalanisme es vehiculava a través de manifestacions culturals com ara els castells. D'altra banda, les preferències ideològiques i les inquietuds dels fundadors van impregnar els bordegassos des del principi fins avui d'un segell marca de la casa, un afany de trencar amb alguns tabús del món casteller la incorporació de la dona com a castellera de ple dret i una aposta clara per l'assemblearisme i l'anticoncursisme. Deien de bordegassos que era la colla més democràtica i la colla dels peluts. Passem uns anys endavant, per destacar la figura d'Albert Salvany, històric cap de colla de Bordegassos, durant 12 anys, mor l'any 1800 1989, perdó, justament l'any que negia en Lluïl Suley. A partir d'aquest moment, la colla passa per una travessa pel desert, són moments de desmoralització, de poca gent als assajos, que desemboquen una assemblea on s'arriba a plantejar la dissolució de la colla. Curiosament, aquella trista assemblea actua com a revulsiu i s'incrementa la presència a mitjans de comunicació de gent assajos i es recupera els castells de set. Inclús es pensen atacar novament el 4 de 8, fet que tindria lloc al 1993 per festa major. Sota el lideratge de Víctor Capdet, s'assoreix per primer cop el 3 de 8, es carrega el Pilar de Sis per primera vegada, un premi a la vella Edèria Pilanera de Marcos Montes, també és un any important a nivell d'entitat, ja que s'adquireix el local social de Calpinyana després de l'aposta ferma de Salvador Baig i s'incrementa la seva participació al Carnaval Vilanovi fent la primera bandera a les comparses, que per la gent de l'Arbós que, que ens escolti i voltants els hi recomanem anar a les comparses. És una autèntica bugeria. Soler diu que no perquè està molt massificat però jo us convido a anar-hi Arribem a l'any 1998 comença l'època més important de la colla a part del 3 i 4 de 8 s'anoten la primera torre de 8 folrada el Pilar de 7 en folra i el 5 de 8 l'any 1999 és sens dubte l'any més important de la colla descarreguen el seu primer 4 de 8 amb agulla sent l'única colla que descarrega tota la gama de 8 abans d'atacar els nou pisos l'1 d'agost els bordegassos de Vilanova amplien el seu palmarès carregant el 3 de 9 en folre, signant la que encara és la millor actuació de la seva història. 3 de 9 amb folre carregat, 5 de 8, 4 de 8 amb agulla i pilar de 7. També van ser pioners a l'hora de fer crides assajos, en vídeos promocionals. Uh, N'hi ha un on surt un jove Sergi López, reconegut actor vilanoví, animant a la gent a sumar-se als castells de nou pisos, que us recomano que val molt la pena veure'l. Sí que van poder descarregar un mes i mig més tard a les festes de la Mercè, fita que aquest any celebra 25 anys. També van, inventar, van intentar el 4 de 9 en folre, sent a dia d'avui l'únic castell que han portat a plaça i no han pogut descarrregar. Han passat 52 anys des del naixement dels bordegassos de Vilanova i segueixen contradient l'arrància sentència d'algun visionari que en els seus inicis va paticinar. Aquests malanuts amb aquest nom, la camisa tan lleig i tanta dona, duraran dos dies. Doncs aquí segueixen, no sé si tan malanuts però sí amb la camisa groc de ross tatuada fo amb foc al cor llarga vida als bordegassos de Vilanova Bé, bueno, doncs ja, com ja coneixem una mica els convidats que tenim avui a la taula coneixem una mica més perquè els conegui a, a la colla de bordegassos de Vilanova i comencem per les preguntes llançarem preguntes, els micros estan oberts que contesti qui vulgui, d'acord? Bordegassos, colla històrica. Què se sent al portar aquesta camisa? Què representa portar aquesta camisa? Qui vol qui pot començar. Bueno, també, també és un pes, eh? Sí. Perquè quan tens, un, o sigui, quan tens una història darrere, eh, jo què sé, quan nosaltres encarem el 4 de 8, doncs com que tenim aquella foto de l'any 79, aquell 4 de 8, que en aquell moment era doncs és com tens més responsabilitat no? i, i d'alguna manera es transmet i al final tota la gent o la gent que no ho coneix, o, o sigui dit d'una altra manera, hi ha altres colles que són d'ovelles que afronten el 4 de 8 amb molta tranquil·litat no? i nosaltres el 4 de 8 és una fita importantíssima no? i això fa que ens costi més perquè li donem més importància uh -huh. doncs portar, tenir 52 anys et provoca aquestes coses totalment Sí, el 4 de té com un punt identitari de la colla. Sí, sí, sí. Sempre a darrere, sempre sí. a darrere, la fita aquella que no hi arribem mai. L'any que ve sí, és com el Barça. Sí, eh? sí. Aquest any sí. Però el 4 de és, és... I els... després hi ha èpoques que sí que l'hem dominat i això, però si no el domines tenim un problema. Mm -hmm. Mm -hmm. Parlem també, si us sembla, una mica de l'ADN bordegàs. Jo he escoltat molt l'ADN Bordegas, igual que els verds que tenen el seu propi ADN. Um, què és l'ADN Bordegas? Què significa ser de Bordegasos de Vilanova, més enllà de fer estructures més o menys altes? Què significa ser de Bordegasos? Canco, va. Sí, sí. Formar part d'un col·lectiu que a Vilanova ha sigut impulsor de forces coses, ja no en l'àmbit purament tècnic de Castell, eh, sinó a Vilanova, en l àmbit cultural. Al moment que apareix els bordegassos, el 72, teníem una festa major que pràcticament estava morta, una festa major oficial amb els, amb els capitans de la Guàrdia Civil per allà al mig, els capellans i poca cosa més, i la, la presència dels bordegassos impulsa una festa major molt digna i... I nosaltres d'això no som conscients, eh, de què vam ser el, el punt de partida d'això. I no sols això, sinó, a més, eh, un àmbit associatiu que, que ha durat molts anys i que per la colla ha passat moltíssima gent. És impossible calcular la quantitat de gent que ha arribat a passar. I i és allò fantàstic, això passa tot arreu, a totes les colles la, la gent fantàstica que no haguéssim conegut si no uh -huh. hagués sigut pels bordegassos gent que a Vilanova trobes per la Rambla constantment, no els coneixeria si no hagués sigut pel motiu d'això, de, de, de la colla de Castells uh -huh. Sí, bueno, una mica això eh? si les que no són de Vilanova potser si no ho coneixen, però Vilanova és una ciutat que té tiene infinitat de moviment cultural associacionisme i, la, i Borregasos no, no és una excepció i a més a més vull dir, nosaltres sempre diem que som una cosa més que una colla castellera som una colla castellera i a més a més fem moltes altres coses durant l'any, el Carnaval el Nadal, etc no? dir això també eh, dona una altra una altra Bueno, una altra relació, que és el que deia el Canco, no? una manera de relacionar-se amb, amb gent, bueno, també ho tenen altres colles, no? no vull dir que sigui una cosa nostra només, però la vila Vilanova potser és una mica especial perquè no, no només te los trobes fent castells, te los pots trobar amb activitats de la colla fent altres coses. Uh -huh. Què creieu que ha portat Bordegassos al món casteller? Uh, la setmana passada parlava amb la Maia de que milions de Terrassa va ser una colla trencadora al món casteller i novan ha portant moltes coses i jo fe una mica la comparació salvar o no les distàncies amb Bordegassos. Uh, crec que són colles amb moltes similituds uh, Què en penseu d'això? Creieu com jo? Sí mm -hmm. uh, Nosaltres vam fer unes innovacions que després els minyons van portar molt més enllà mm -hmm. eh? però des del que heu dit vosaltres abans eh? la presència de, de noies mm -hmm. uh, en castells grossos primeres torres de 7 i primer 4 de 8 Uh, el fet de que això està recollit en l'Encilopèdia en del món Casteller. Uh -huh. El Quae devuit nostre va ser una mena de revolució. Per nosaltres, no ho a saber perquè després vam trigar molt a tornar lo a repetir, però allò va causar un efecte amb gent que portava molts anys fent castells de veure que era possible fer castells de 8 en uns segons que no feien 200 quilos. Exacte. Eh? Gent jove, gent molt jove. I un altre aspecte, que això és molt més tard, però que al final s'ha apropiat tothom, abans el Zulein ha fet referència. a la xarxa. Les Correcte. Això és algo que... Avui en dia seria impensable sí. potser que en Pat i un local d'assaig no que és una xarxa perquè la xarxa permet amb poca gent assajar estructures que, que, que sense la pinya doncs, no les faria, o sigui, sense la xarxa no les faries a no ser que tinguessis molta gruix de pinya no? uh -huh. Ara I, i tècnicament tampoc... també vull dir s ha, s ha, el fet de que hi hagi la xarxa s'ha doncs, evolucionat molt totalment jo tampoc eh, amb això de l'ADN i tot això no, acabo de... o sigui, jo crec que cada colla té el, uh -huh. el seu ADN i cada colla necessita el seu ADN però no perquè per vendre-lo o per propaganda uh -huh. sinó perquè les circumstàncies on són, on es troben la, la, la gent que tenen doncs és diferent uh -huh. i t'has d'adaptar allò que tens i el que van fer els bordegassos en aquell moment era perquè era la gent que teníem o sigui la pregunta és si haguéssim tingut eh, la gent que tenia la Colla Vella de Valls, haguéssim fet un 4 de 8 com el van fer o van fer el 4 de 8 que van fer perquè era el que hi havia. Va tot lligat. Per sí, això et dic, el... o sigui és important adaptar-se. Amb La de Colla de Castells és això, també. Eh? Em refereixo... Jo soc vilanover, com hem dit, i Vilanova som una mica llunàtics. Llavors, per mi, l'ADN bordegàs significa molt més no, que portar la groc terrors o, o ben escut a Vilanova. Significa moltes més coses que fer estructures no? considero que la gent que forma bordegassos o que la, la formava eh, considero que igualment avui dia també és gent diferent, bàsicament perquè considero que la gent de Vilanova és una mica diferent a la resta de gent que m'he trobat pel món, que n'és bastanta llavors, si anem sumant peça, peça, peça, peça de Vilanovin de gent Vilanovina, al final la colla té el seu propi ADN, bàsicament no, el més volia fer un punt i és que els que coneixem bé la població de Vilanova i el que és el garraf tenen un esperit, com tu dius, transgressor. Totalment. Totalment. I soc bastoner, part de Casteller, i l'any passat vaig ser convidat per anar a Vall d'Eles Tons d'Òrbols Vilanova, a la Festa Major, i mentre estàvem allà a l'Associació de Baix sí. Populars, em va de la persona encarregada del bar, i jo mirava unes fotos, i em va dir, que no ho sabia, que la primera colla de Catalunya de bastons que va incorporar les dones va ser a Vilanova. Amb uh -huh. aquest aspecte, doncs, els portagassos ja és l'esperit transgressor de, de la gent del gràfic de Vilanova. Vull dir que sigui pioners, com han parlat de Caminyons de Terrassa, van parlar la Maia, que sí. no van ser pionersers a incorporar moltes dones i, i i els pesos, com parlava ara ahir, de, dels troncs, etc, i és on t'ha fet créixer cap amb els castells, realment, uh -huh. saps? Sí, sí. Més volia dir això. Ara mi m'agradaria centrar-nos una mica amb el, el 3 de nou. M'agradaria que m'expliquéssiu, si ho recordeu, una mica la, les sensacions, quin ambient respirava a Saig, una mica que, que, que em diguéssiu si ho veieu possible, si veieu que era una bogeria, si no, si ho veieu factible, quin ambient respirava al local, aquella època? Estava claríssim que era factible. Estava claríssim, eh? O sigui, quan, o sigui, quan, el, vam, quan el vam provar allà a la Festa Major, sabíem que l'anàvem a fer. No sabíem mm -hmm. que... O sigui, la sorpresa va ser que, que ens caigués, no? I que he encarregat, però els assajos i tot, ostres... I a més a més portàvem una, una dinàmica que cada, que era cada setmana. era Anàvem de festa en festa inclús l'any abans quan van fer el primer 5 de 8 i jo recordo que el, el cap de colla ens va dir: "Ojo que ens pot caure si mm -hmm. només el carreguem i ja, quedarà una sensació de, de desencís i hem d'estar pendents de que a veure si carreguéssim un, un 5 de 8 i ningú ho valorés". No? Mm -hmm el 3 de 9, si no l'arribem a fer hagué sigut un... perquè ens ho creiem tant estats sí, tan convençuts sí, Jo ja crec que estàs dintre d'aquesta dinàmica positiva i que enganxes a la gent a la ciutat i que, òbviament, tradicionalment o o emmirallant-nos amb, amb les amb, amb, amb les colles del sud, diguéssim, tradicionals de sempre, Vilanova no és ben bé, això Llavors amb durant molt de temps potser Vilanova també ha viscut d'esquena a, a la colla o la colla d'esquena de la ciutat, llavors quan comences una, una dinàmica positiva els viranomins també són molt així, de criticar-ho tot però quan les coses van bé quan les coses van bé, hòstia, sí, sí, som sí. els més orgullosos de tot sí, sí, sí, sí, que però passa però ens critiquem entre naltros eh? però... i si el desitges, ens unim tots sí, exacte, no una, però, mentres... exacte, però no, fins i tot a casa saps? A o sigui, naltros mateixos som els propis a criticar, quan no estàs dins la colla, hòstia, critiques tot que... però hòstia, si, si, si d'alguna manera enganxes una dinàmica positiva sí que sí que la ciutat té aquest punt de que, que s'hi suma, mm -hmm. i és va, i, I es aquell... va donar aquesta situació i per això abans marcava, per exemple, el tema de la torre de 8 perquè crec que va ser com el clic final de que vam fer el primer folre i a partir d'aquesta dinàmica érem capaços de fer tot òbviament estàvem limitats a nivell de gent I hi havia molta il·lusió també sí. Però soleia, I que... aquest dia sabies que el faríem sí, per això, perquè sabíem o sigui, el, el que en aquell moment ens plantegéssim érem capaços de fer-ho una altra cosa és que estiguéssim limitats en, en, en, a nivell de persones dir per tant, òbviament no et pots plantejar fer un 3 de 10 perquè no tens la gent necessària però l'actitud i la confiança la teníem i ho sabíem però amb la com? gent l'haguessim fet també, no? Uh -huh. tu ho creus? com? que dic, amb gent també l'haguessim fet el 3 de 10 ho, ho creus o no? jo crec que a nivell de tronc, tècnicament teníem castellers molt bons igual que el sí. pegar d'avui també perquè teníem, si no el millor ens pilar... pilar. Ens faltava poder fer les manilles. Sí, sí. Per això, com jo... diuen abans, les places d'elements en van plens, sí, eh? Sí, sí, sí. Llavors, eh, sí, si haguéssim tingut gent ah, tak, que clar, haguéssim clar. fet, o poder sí, o poder sí, no. O poder no. Jo, jo el que recordo era, és com una sorprenent. A mi em sorprenia perquè, digant-ho el que deia el Zuley, veníem de, jo tenia molt present l'havia viscut molt, la travessa del desert uh -huh. la, el públic de Vilanova també havia passat a la seva de travessa Gaspar, no? <ríe> del desert i pensar que ostres, anàvem a places i gairebé per la patilla en tots els respectes fèiem la clàssica de vuit uh -huh. sense patir, i fins i tot a, a la mitja part d'un partit de futbol a Vilanova havíem fet el 3 de vuit perquè el hi ha pujat de categoria. I el, això, pensar que, ostres, i ara som capaços de fer que estigui de nou, aprofitem-ho que això no sabem quan durarà. Mm. I el que la repercussió mediàtica, quan estàs a a no a dalt de tot, eh, però molt a dalt, és impressionant. Que la gent que et parava pel carrer, la gent que s'apuntava, la gent que volia sortir a la foto... és extraordinari. Abans ho comentàvem fora de, de micros, i l'any passat, a l'última diada que fem els Minyons de l'Arbós de temporada, amb bordegassos de Vilanova a Vilanova, i em vaig trobar el, el cap de colla de l'època del 3 de nou i em va comentar que va fer el 3 de nou amb 150 camises. La dada és certa? Més o menys, eh? Si que li deu amunt, deu avall. Potser tan justet no però, però que anàvem necessitats de gent. Clar, estem parlant de 50 150, els són 170 és igual no, anava, per, és un no, anava, castell Marsella, que necessita amb... sí, gairebé 300 Per exemple el Pilar de Set jo recordo fer un folre en Maqueria de una cosa. Parlava 16 o 14, 16. Eh? aquell és, és que si, es si es digues això, això, una pregunta pels antropòlegs, mm. és que potser uh, inventar o aplicar la xarxa és perquè potser no havia prou gent no, no, i si va fer el Pilar d'Igualada amb 16 o 14 persones a dalt era perquè era el que podia passejar i així no trepitjava trepitjàvem ningú de les altres colles eh? però el que, que, sí que, és veritat, i, que sí que és veritat i no s'ha dit és que en aquell moment va haver-hi un cap de colla molt peculiar, mm -hmm. Pere Guinovar mm -hmm. que ens va una mica convèncer en tots mm -hmm. ens va explicar que si anàvem allà ens en sortiríem i li vam fer cas Clar, al final ens donarem la raó, segurament. El Castells és, és gent, per suposar si no tens gent no fas castells, però també és un aspecte molt mental, si tot ho creus i arribes. Sí, sí. Si no t'ho creus i portes 300 persones a plaça, tampoc el faràs el castell, segurament, no? Jo us volia preguntar quines diferències eh, trobeu d'aquells anys ara. Estem parlant que a Bordegasos, sota el meu punt de vista, és un, la història de Bordegassos és un constant puja i baixa, no? Temporades boníssimes, seguides d'altres que no ho són tant, és com una mica de muntanya russa. A què creieu que es deu això? El, el... Recordem que aquest eh? que any Bordegassos ha descarregat a, a el 4 de 8 i a Sitges, per això ens en alegrem moltíssim, per descarregar-lo i a més fer-ho a mm -hmm. que tot i descarregar un 4 de 8 és, és això, no? la història del Bordegassos potser és una mica de, de puja i baixa. Esteu d'acord i aquest es deu una mica tot plegat? Jo crec que és deu a la ciutat en si. Sí, eh? Sí. jo crec que no, jo crec que això és una excusa jo crec que si sapiguéssim aquest 10 ho, ho hauríem pogut evitar jo el primer dia el, el primer dia que vaig entrar a la colla jo vaig entrar, pues, com a molts no? entres perquè per amic. t'agrada coneixes algú et diu, vine, t'enganxes i bueno, no? és, al final tens el teu grupet d'amics allà i, i si aquest grupet d'amics es manté, doncs tu continues hi ha d'altres que si continua continues i si coneixes més gent o, o fas amistat amb més gent, doncs, bueno, tens un altre, altre suport, no? un altre ganxo per quedar-te. Però a mi sí que és veritat que, que el primer any ja em va sobtar molt que gent que quan jo vaig entrar tenia un pes molt rellevant a la colla, fins i tot pujaven els troncs i tal, havien tingut responsabilitat a les juntes i tal, d'un any per l'altre desapareixien uh -huh. i i allò que dius, perquè jo puc entendre jo, evidentment, tothom té, té vida privada i té responsabilitats feines i tot no? s'ha d'entendre i s'ha de respectar evidentment, però clar vull dir, eh, el fet de que no et pots dir la camisa ni a la diada de Vilanova, doncs hòstia uh -huh. m'entens, vull dir tot té un ús mínim, m'entens el que vull dir I, i, i això passa, és una de les coses que a mi m'ha sobtat molt i jo ara que estem a les juntes i tal intentes i, i és molt difícil, perquè no és el que deia el Marcelí si sàpiguéssim si on ha estat el problema ja haguéssim posat el tap perquè la gent no pugui, no pugui sortir, mm -hmm. però és molt, és molt complicat és molt complicat realment Mario, cap de colla, què et falta per tirar el 3-9 en Folra? Ui <ríe> Demana-ho Jo crec aviam, Jo crec que tot això són passos no, abans havíeu parlat que els bordegassos quan van fer el 3-9 eh, abans de, de tirar el 3 nou havien fet tota la gama de castells de 8 i jo crec, no sé si ara hauria de ser així però jo crec que primer hem de cremar altres... O sigui, hauríem de passar altres pantalles, no? Vull dir, ara estem, diguéssim, tornant una altra vegada, després, passat de la pandèmia, amb, amb tot el que ha suposat, no per nosaltres, sinó per totes les colles i començant una miqueta a arrencar no? vull dir, com bé deies aquest any fet el 4 de 8, l'any passat ja també el ben vam perseguir, jo crec que va ser una miqueta injust no? perquè s'havia fet molt bona feina però bueno, tenim una miqueta al tema de la canalla una mica més tocada el que sigui o, o perquè la canalla s'ho creia tan com per exemple aquest any el que sigui però que també podia haver sigut l'any passat no? que, que s'hagués fet aquest castell i és cert també que el 4 de és el castell que els bordagassos sempre tenim per una banda, o sigui, és la part no? bona no? És, vull dir quan el fas, hòstia, ja, ja hi, ja hi tornem a ser però també jo crec que també el magnífic i fiquem, no? Vull dir, sempre jo és el que he pensat sempre uh -huh. que ens, ens falta? Home, ens falta molt ens falta ampliar la, ampliar la massa so social de la colla uh -huh. més camises, molta més compromís, vull dir, al final arribar a un Castell de Nou, és picant molta pedra, és molt de treball creure en aquest objectiu anar-hi, vull dir, jo crec que encara estem lluny, però, bueno vull dir, per què no? Um, ara m'agradaria parlar una mica més d'història encara, el Canco ha fet abans un comentari trobo que molt interessant i és que a Vilanova només hi trobem una colla castellera bordegassos de Vilanova però fa anys van existir castellers de Vilanova, la colla de mar fundada el 1972 i dissolta el 83 colla que va fer castells destacats van fer el pila de 5 per sota intent de pila de 6 per sota, 4 de 7 amb agulla 3 i 4 de 7 i la colla jove de Vilanova que va néixer al 82 i va desaparèixer al 94 Llegint, he vist el següent article a la revista La editada per Bordegassos de, de Vilanova, que diu Text, eh, Cito textualment És boníssim, això Qui ho va escriure? No ho sé, però un fenomen Un fenomeno vale, vale. Escolteu, eh? La rivalitat entre les tres colles era bien patente en la plaça. En los autobuses, Josep Almirall anecdotólogo entre cometes Ah, recuerda que el año 86, cuando la colla de mar y los burdagasos iban hacia el concurso de Tarragona, al adelantarse los dos autocares, podían verse claramente dos hileras de culos, una por colla. <risa> Oh. Ojo! També l'origen de la Colla de Mar ha d'haver eh, el primer any de Bordegassos, on es va a casar una, una crisi per qüestionar l'autoritat del cap de colla en un moment on totes les colles aquesta figura era inqüestionable. En una assemblea es va destituir originant la Colla de Mar. No sé si estic errat o no, aquí els més veterans m'ho diran, bàsicament, eh, per entrar, on no hi entrarem gaire, qui eren i quina relació tenien amb Bordegassos. Això que he dit és cert... Uh, sí sí. <ríe> en hi ha una cosa que s'ha d'esplicar. Hi, sí. uh, hi ha un any que és a l'any 86, uh -huh. en què coincideixen tres coses a Vilanova. Uh -huh. una barbaritat Molt. una barbaritat perquè Vilanova no és tan gran, l'afissió no era tan gran i hi havia molta motivació personal. I així com a Baix, per exemple, o, o a Tarragona, hi ha una, una rivalitat que va fer que les colles es punxessin i es sentiran a superar-se, la rivalitat entre les colles de Vilanova va ser una rivalitat purament negativa. D'anar a tocar els nassos, mm -hmm. d'enfrontaments estèrils, inútils. Sí. Però que no va suposar una rivalitat per millorar l'aspecte tècnic. Mm -hmm. I, I, desgraciadament, es va acabar... Bueno, amb insults, sí. amb espectacles una mica denigrants, com una Festa Major del 80, però no, no se li va treure el suc que se li hagués pogut treure d'una mm -hmm. rivalitat. Ara I, estem... I van coincidir les tres coses, amb un concurs de Tarragona que maco això, eh? Ojo. O sigui, només una, una única actuació Parlar, entre tots no vam fer no, no feien una colla llavors podem descartar que un d'aquests culs era teu? <ríe> no, no es pot descartar no es pot descartar, no descartar. El, el met, sí. <ríe> també um, s'ha de dir el Josep al mirall que s'ha citat aquí sí. era component de la colla de mà ah, sí. ara estem repassant una mica la història Uh, uh, connectarem amb el Marcos Montes aviat però abans m'agradaria fer-li una pregunteta amb el Suley, parlarem amb el Marcos i després parlarem una mica de l'actualitat de Bordegasos tenim una hora i mitja, sembla molt de temps però ens passa molt ràpid, he fet una mica d'història Suley, escolta'm una cosa um, es parla molt sobre les desigualtats que van patir i que de ben segur pateixen encara les dones següent dia al el món casteller però m'agradaria obrir un meló Uh, que considero que no se'n parla massa. El Soleil eh, és negre i a l'època que feia castells, de dones ja se'n veien força, però de negres fent castells, no. Uh, de fet, avui en dia encara se'n veuen molt pocs. Com ho vas viure, tu? Vas notar algun tipus de rebuig o de mirada estranya, de dir, què fa aquest negre, pujant entanal? No, realment... O sigui, al final, l'estima... Jo ara mateix no, no, no estic a la colla i, i no faig castells, però... Òbviament, a mi això, tot, o sigui, tot el, el meu pas per la colla ha marcat profundament la meva identitat i la de la meva família. Totalment. Mons pares venen de Gàmbia, um, jo entro a la colla amb 4-5 anys, perquè un cruell em va pujar un arbre a l'Escola Cositània, i, i de com apareix el Marcos a casa meva, i a partir d'allà la meva família comença a formar part de la colla. Mm. Clar, per... per ara, òbviament, a nivell d'immigració hi ha un gran gruix en aquest país de, mm -hmm. de moltes nacionalitats diferents, sí. una a migratòria de tot tipus, però mon pare va venir aquí l'any 86. Clar, òbviament. perdona, parlem de Minions de l'Arbós, nosaltres la setmana que ve farem un programa una mica cultural i social, vindrà el Champs, la Wendy i el David, un noi argentí, un noi marroquí i una noia que ve d'Holanda, que fan castells amb l'Arbós, però estem parlant dels anys 90 i poc, no s'hi veia això, Sule. Clar, tu... llavors, jo, jo crec que a la meva família, òbviament, això el fet de formar part d'una colla castellera li va obrir moltes portes a mm -hmm. nivell social sí. i, i segurament li va facilitar molt les coses en molts sentits o, o que potser no en som ni conscients realment però mm -hmm. ho percebo així, llavors òbviament tu, quan tens 4 o 5 anys no t'enteràs d'una merda. No merda però vista en perspectiva i a mesura que vas creixent sí que em vaig adonar òbviament de que que hi havia un cert focus ja no, òbviament en aquell moment no era igual de mediàtic que ara, mm -hmm. tot el tema dels castells i això però però sí que hi havia un cert focus ja fins i tot a la ciutat tu vas ser mediàtic era, era a Clara tu vas ser mediàtic en aquella època i va coincidir gran part d'aquest temps doncs, la millor època de, dels bordats totalment llavors, jo ho, ho recordo que em va obrir moltes portes em vaig sentir superestimat Potser recordo un episodi polític que vic d'unes enganxines de, de jo pujant. Sí, un liu, sí, amb eh? sí, plataforma per Catalunya. Ah. I, però bé, jo no me'n vaig. Però sí, no m'ha entrat de res, però... Una de les coses que has dit que, que m'ha tocat, el Soleil i jo ens coneixem de fa moltíssims, moltíssims anys, i és dir que pertany a la colla, t'ha format la teva entitat. no? Que, I això és una cosa increïble, perquè més enllà de l'oci, de l'UV, normalment que ens ho passem fent castells, la, la, els castells ens fan com a persona, no ens formen, i el que has dit considero que és molt maco. Te'n faré una altra pregunta, ¿vale, Soleil. Sí. Um, com vas viure com a nen l'explosió de Bordegassos, ara que ets adult? Com ho recordes? Ets conscient que vas marcar una mica d'història al món casteller? Soleil, l'enxaneta negra la llegenda, és el que parlàvem. No? Suposo que aquí s'ajunta que Bordegassos va fer l'explosió, doncs que ets una persona negra i, a part, de les millors enxanetes que, que he vist amb una plaça. Avui el Sole no tenia por, el i pujava i s'ha acabat. Um, ara, mirant enrere, ara mirant enrere, com recordes allò? Tots ets conscient de, de tot plegat, Solei. No m'agrada gaire. O sigui, defujo bastant el fet aquest de... Vale, o sigui, va coincidir amb la millor època de, de la colla, és cert, però, però el fet que recordes... O sigui, la colla funcionava perquè ja havia gent i hi havia totalment i era un factor més que una enxaneta puges, el fet era que era negre, sí, sí, aquesta sí, sí, era la gran diferència llavors també a nivell de ciutat hòstia, recordo m'agrada molt anar pel carrer a vegades i hi ha molta gent que se'n recorda d'aquest temps i, i ho agraeixo i és molt maco però també va suposar que quan vaig voler plegar va ser dur per mi. Uh -huh. Vam, vaig fer adolescent, els meus amics com els van a sortir, jo se'n va quedar el dia a la setmana i vaig dir, hòstia, però vull provar altres coses. <ríe> està clar, està clar. I la gent recordava en aquell moment que ja no fèiem i altres de nou, no sé què, recordava molt el fet de, de hòstia, amb tu, la colla funcionava. Uh -huh. I, I és algo que va, per un adolescent que vol fer altres coses, que no té clara a la vida, va ser una mica onallosa. Em va costar tornar al local. Mhm. Uh -huh em va costar. Llavors, a nivell positiu, jo recordo molt estima, però recordo que quan vaig plegar vas, em va generar una mica de rebuig. I per això no m'agrada gaire tampoc el discurs aquest d'hòstia, a mi ja ens n'he d'abar que em va tocar el castellà... Sí, bueno, però ara ho i, bé. I jo ara recordaré, abans d'entrar de, amb el Marcos, una anècdota del Soleil, que segurament s'enfadarà amb mi quan ho digui, però quan et pica el gusanillo aquest dels de castells, mai marxa i recordaré un episodi de fa, hòstia, ja anys, encara tenia pèl jo, a altes hores de la matinada, inclús de dia, unes matinades de la Festa Major de Vilanova, estaven passant les entitats, estaven passant els gegants, estaven passant els bastons, i van passar els bordegassos, com no, com a entitat vilanovina. I el Soleil, que no hi veia gaire en aquelles, en aquelles hores, va pujar un pilar de quatre i vaig dir, la mare que et va apelir, Soleil, si tu aquestes hores en aquest estat, que anava bé, eh? però en aquest estat puges quatre pisos, la mare que et va apelir el que podria seguir fent, no?, Um, Soleil, el gusanito aquest ha picat i tard d'hora tornem a veure amb la camisa groc-terrós si no hi ha cap mena de dubte. Sí, jo crec que tornaré a fer castells en algun moment de la meva vida però tot té el seu temps i, òbviament, a nivell laboral i tot això, doncs ara tinc altres prioritats i, per tant, però, òbviament, vaig a Sant Fèlix, vaig al concurs, mm. vaig a la, la vida de festa major, o sigui, Ens sigui. Realment a... no, no, no et marxa mai. A la dia de la plaça de l'Escolz ens veurem també al final de la temporada Um, Sole, gràcies, ara volem parlar amb el Marcos Montes que ens està escoltant i parlant des de Sòria, hem tingut alguns problemes tècnics perquè el Marcos viu a la muntanya crec que s'han solucionat, Marcos, què tal? Hola, Gerard. Hòstia, Marcos. Jo crec que bien, ja veremos a ver. Jo també... Oh, no... muy bueno, cridarem una mica. Estic molt content de poder parlar amb tu perquè aquí a la taula tenim autèntiques llegendes bordegasses i jo no volia passar aquest programa sense parlar amb tu. Parlem de Marcos Montes, un autèntic visionari, inventor de la xarxa de, cast... de... de la xarxa de seguretat dels castells. Ens podries explicar una mica com va sorgir això? Què et va passar pel cap per muntar la xarxa? A ver, a ver la necesidad O sea, fue una necesidad simplemente A ver eh, En la coña siempre hemos sido muy poca gente Y entonces, o sea, se, dándole, vueltas, dándole vueltas A ver cómo podíamos ensayar Bueno, primero todo vino por, porque a ver o sea Esa temporada estamos haciendo el 4 de 8 y la torre de 7 Y no podíamos acabar las situaciones Con un pilar de 5 ¿no? uh -huh. Entonces deduje que la mejor forma de hacer Pilares de 5 era ir a por pilares de 6 ¿no? Y entonces claro Vale, vale Si no puedes marcar del perro al área ¿Y no? claro, claro, claro Sí, sí, digan, digan Marcos ¿Tama? No, que era eso Que era imposible la situación que estaba la coña Poder ensayar un pilar de 6, ¿no? Y entonces es eso, dándole vuelta, pues lo que te digo, soy carpintero y en las obras veía las redes para, para, para las caídas ¿no? de las personas y dije, bueno, pues aquí si le hacemos un agujero, tenemos una piña bien hermosa, ¿no? Y bueno, fui a la ferretería, compré la red y, y me puse a ver qué tal iba y bueno, salió el resultado. No, clar, fins al dia d'avui. Tu ets de que si arribes a patentar això, avui estaries nedant en bitllets de 500 o no? No estaries a Sòria. No estaries a Sòria. <ríe> tampoc són tantas colles ni tantas redes Home, no, mira, contento con la portación simplemente molt bé Marcos, ara volia parlar hi ha una llegenda urbana, que no és tan llegenda perquè al final és, és veritat de, del Pilar de Set sense folre volia parlar una mica d això. corre per, per internet una, un vídeo a la, a la peixateria i ha plogut des de llavors on hi ha l'intent aquest assaig del Pilar de Set que el Soleil, si no m'equivoco, va de sisè, i he llegit que faltava la, la Judit i que per això el Soleil va baixar un pis i van haver un, uns problemes. Ens pots explicar una mica com va sortir aquesta bogeria? Perquè recordem que és un castell que fins al dia d'avui no s'ha fet. Eh, volvemos a lo mismo de antes. La necesidad... Eh, eh, a ver... Estábamos en un punto que los pilares de 6 los hacíamos, o sea, vamos, o sea, fantástico, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, no, no, no, o sea, para para para poder tener motivada a la gente, o sea, los de 7, sí, hacíamos los de 7, pero ya lo, ya lo veis, muy justo de gente, ¿no? A nivel de... ...a nivel de forro... ...y entonces el de ocho para la cuella era imposible sobre ¿no?... Uh -huh. ...y forma de tener motivada a la gente... ...principalmente a la gente de pilares también... ...pues mira, subir un poquito el escalón... ...y el escalón era tirar por ahí ¿no?... Uh -huh. ...y por ahí empezamos ¿no?... ...y sí sí es verdad ¿no?... ...el, el, el pilar oficial tenía que ser con la Judit y el Zule del Chineta... Uh -huh. ...pero claro la Judit en aquella época lo operaron... ...que tenía, tenía un, una mancha en la pierna muy grande i se la època, I endorre de de i a la i ¿no? uh -huh. Jo el vídeo que he veis, eh, si no m'equivoco, copeta de de tersos, però l'enchaneta estava pujant ja i na va per, per sobre de quarts, és a dir que, que el somni que tampoc queda tan tant Tu creus que això algun dia ho veurem a plaça o no? Jo crec que sí, jo crec que sí, a més, avui m'han mandat un vídeo, ja que, bueno, o sigui, sea, a veure, encara li falta, però jo crec que sí que ho veurem en plaça, a que hi colles que ja se ho estan plantejant, i sí. jo crec que sí, simplement és ensayar, ensayar, ensayar. I Marcos, una mica a, a, des de la distància, no?, tu estàs una mica allunyat del, del món casteller, um, quines diferències trobes d'aquella època amb l'època actual? Otras, pues no sé, o sea una una gran diferencia es todo el tema informático, ¿no? No, uh -huh. sea, no, no, no, no acabo de, de todo esto, de, de las piñas con... con, con... Las aplicaciones tenemos... y todo aquel merder. Sí, exacto, todo esto, es, no sé, no sé hasta qué punto, ¿no? Seguramente que a nivel de, de, de collas grandes irá muy bien, ¿no? Pero no sé, a nivel de collas pequeñas iba tan bien, ¿no? Uh -huh. Y... No sé, por ahí, por ahí va todo el mano. O sea, la la principal cambio que he visto, ¿no? Todo tema esto de las aplicaciones, ¿no? De cara de cara avisar a la gente, de cara a muchas cosas, ¿no? no sé. ¿Qué pineta tens clavada tú al Montcastella Marcos, qué es qué te agradaría ve y no has fet? Hombre, está claro, Pilar se te limpió. Pilar se te limpió. Está claro ¿Tú lo veías, tú lo veías factible, Marcos? Hombre, yo estoy convencido que si en esa época la, la Sensi que estaba en la Bella En vez de caer en la Bella Cae en Burdegasus O sea, había, había Pilar ahí ¿eh? O sea, ¿Sí, eh? no sé, ya te digo También recuerdo los... Digan Marcos, perdona bueno, A ver, nosotros, nosotros los ensayos de Pilar de 6 Era Pilar de 5 pirado uh -huh. O sea, que el Pilar de 5 lo teníamos, vamos no O sea, que hubiéramos dado con un Ya te digo, con una A ver, si no me engañaron, aquella niña pesaba 12 kilos Cuando subió al Pilar de 6 o sea, nosotros con la Ceci, ese Pilar hubiera llegado muy arriba. Uh -huh. O sea, ya llegó alto, pero yo creo que hubiera llegado más. Recordem que... que es eso, que, el... que sea de la gente ideal en el momento ideal en, en, en la misma colla, ¿no? Uh -huh. Y se conseguirá. S'assejava a la peixateria. Bordegassos abans so no tenia el local aquest de Calpinyano, un local molt ben parit, molt maco, s'assejava a la peixateria. Com recordes tu aquell temps, Marcos? La peixateria és un, és un local estrany, és un local ovalat no? que hi ha al carrer Unió de Vilanova i Xaltru um, Com recordes assajar allà? Perquè jo recordo, ara fa molt temps sé sí que no hi vaig per allà, però recordo molt estrany aquest local eh, Donava prou garanties per fotre allà tanta gent a ver, o sea, la peixetería para mí es el mejor local de que hay, lo único que le falla es el, el tema de, de, de l'audición, ¿no? o sea, que retumba mucho, ¿no? hace mucho eco, ¿no? Uh -huh. Pero las columnas allí per poder ensayar y la cúpula que tiene y tal, es ideal, ¿no?, la peixetería. I Marcos, ja per, per anar acabant, com veus tu el futur dels castells? Pues tal como va la cosa, no me extrañaría ver en la Plaza Redes también, fíjate lo que te digo, ¿no? <ríe> sí, eh. No sé, o sea, no quizás, sé quizás, quizás se está apretando demasiado Se está apretando demasiado, ¿no? Uh -huh. Y mira que yo soy lanzado, ¿no? Hombre, bastante lanzado A mí me ha agradado no, Del Pilar de 5 Lo tengo justo es que, El 9 de 9 O sea, es una asesoración, ¿no? Hay de personas subida y arriba No sé, o sea, hasta qué punto quizás no No había que, no sé Tomar más medidas de seguridad y más, no sé A mí tampoco me gusta, Marcos no sé, ya te digo haya... No, no, a ver, o sea, no, no hay que poner límites ¿no? o sea, Yo soy de los que le no pongo en límites quizás, digo, quizás más medidas de seguridad Y ¿no? ahora mm -hmm. llega el dia eso Que lleguemos a ver Castillos en la plaza con red No, mm -hmm. no lo sé Ara recordem que, que el teu fill eh, T'ha agafat l'herència Diguéssim, t'ha agafat el relleu Està a Bordegassos, fa de segon, el Joel No t'entra una el mica Marc, el, Marc. Ah, el Marc, perdona, sí, el Marc. el Marc Sí, perdona, el Marc No t'entra una mica el Gusanillo? Sí. No a ver, muy ver, yo, lo, no a ver lo tengo uno tendré siempre no uh -huh. y a ver yo no, no, ni, aband ni abandonaré ni, ab ni abandonar ni abandonaré nunca la cosa no lo que pasa claro que hay falso no me he jubilado las rodillas las tengo cascaillas no o sea hay que ir poco a poco no molt bé, Marcos. Um, bueno, jo vull agrair-te que hagis entrat avui per telèfon, estàs a Sòria, lògicament queda molt lluny l'Arbós com per venir. Crec que estem fent un programa molt maco, estem amb el cap de coll el president de, actual de, de Bordegassos, han vingut llegendres Bordegassos aquí a la taula, i ens faltaves tu, Marcos, jo no volia fer aquest programa sense que entressis tu. Així que moltíssimes gràcies per haver entrat, una abraçada molt forta i esperem retrobar-nos ben aviat. Una abraçada. Gracias a vosotros y saludo para todos los compañeros. Saludos, Marcos. Saludos, Marcos. Uh, Marcos. Dejad algún rollo. Con claro. los que vayamos. Ya claro? en lo estamos, en ello estamos. A ver si venis a visitarme. Venga. Una abrazada, Marcos. Nos por vemos a su vez. Don, seguimos con la con las preguntas abiertas aquí la tabla y me gustaría hacer referencia a la relación en millones de Larbós. Um, el primer cop que Minyons intenta el 4 de 8 va ser a Vilanova el 2010, la primera tripleta de set dels Minyons de l'Arbós es fa a Vilanova el segon aniversari dels bordegassos al maig del 74 fot 50 anys d'això i durant l'any són constants les visites dels bordegassos a l'Arbós i dels Minyons a Vilanova. Costa trobar colles que 50 anys més tard conservin l'amistat. Com ho veieu? Això Per mi és molt destacable que 50 anys de relació entre colles castelleres costa molt de trobar i de veure. No, només vull, ser... vull aclarir un moment que el primer intent de que fa sonar graies Minyons d'Arbós del 4-8 és a la diada del 50 aniversari de Minyons d'Arbós aquí a la plaça nostra el 2008. Mm -hmm. S'ha lluit el 2010, Però, correcte. Eh, el 2010 és quan es fa la prova de veritat, quan anàvem en sèrio a el 4-8 i va ser Vilanova. Sí. Es va veure obligat aquell dia a la coia a fer la, la diada del 50 aniversari a fer un intent de 4-8 com una cosa homenatge més que que creure eh? uh -huh. estigues en canvi a Vilanova realment 30 segons els dosos col·locats. Sí, el 2010, 2010, 2010 Minyons hi va en sèrie. Segon per segons, sí. I sí. si no, sí, si no m'equivoco, l'última torre de 7 carregada dels Minyons és a Vilanova, a la plaça de les Cols. Mm, no, és a Vilafranca el 2014, ara mateix. El 2014 vam carregar dins a Cal Figueroa el 2 de 7, sí, sí, l'última que hem fet. Ara. I el 4 de 8 que carregueu, jo crec que està amb nosaltres a plaça, a Vilafranca. Ah, pot, és sí senyors sí senyor, estava senyor. en plaça amb bordegassos i, i verds, exacte i Minyons d'Arbors, les tres colles que havíem i vam fer pinya gràcies a Bordegassos i Verds, que van fer una pinya enorme amb nosaltres. Eh? Molt bé. I més enllà de, dels castells en si, no? um, considero que una relació de 50 anys dins del món castellà o a la vida en general costa molt de trobar. Com ho valoreu això, tot plegat? Crec que és algo molt destacable. Nosaltres sortim al 72 mm -hmm. i i ens acompanyen dues colles, van ser les de Barcelona i les de Sitges, la Sitges ja desapareguda, uh -huh. i eh, vam agafar allò com a referent i vam dir, a partir d'ara, cada any per Sant Jordi, amb el nostre aniversari, convidarem dues colles. I la idea totes les colles existents per Vilanova. I el primer any vam passar... Eh, Nens del Vendreny i Joves de Baix. Uh -huh. I el segon any van dir que aquest any toca la vella de Baix sí. i Milions de Baix, uh -huh. evidentment. Eh, mira, el... quan nosaltres vam sortir hi ha una cosa que no, no s'ha dit i val la pena dir-la. Uh -huh. Quan nosaltres sortim, els, els periodistes del moment, sobretot el Crosa, gent que ja ha desaparegut però que tenien un pes en, la, en el periodisme sobre castells ens va relacionar ràpidament amb, amb una mena d'eix uh -huh. que era la jove de Baig, els nens de Vendrell i els bordegassos i els, els millors de l'Arbós uh -huh. i en una altra banda hi havia com la, la Vella i Vilafranca uh -huh. una altra i la relació amb els minyons de l'arbó sempre ha sigut franca, fluida i per a mostra un botó mm -hmm. la primera torre de set dels minyons sí. la pinya és groga mm -hmm. i no, ara no et sabria dir l'any eh? un any que per la festa major van venir aquí mm -hmm. i els minyons els hi faltava un baix per fer el cinc de set ahà uh -huh. I... I Qui va de baix? El Pere. El Pere Gassó, que llavors treballava a la Cristallera. Mm? No, a la Cristallera no, no, no. no. era... Copor. Copor. Sí, treballava aquí a l'Arbós i coneixia gent de la colla, de l'Arbos i es va oferir en aquests 5 de 7 es Un quart d'aquests 5 de 7 és groc de ròs. Ah, no, jo, jo, com a base anecdòtica, eh, jo, jo per mi considero que una relació tan llarg en el temps, és d'admirar. Eh, les relacions humanes, al final, són molt canviants i que una, co una colla castellera que va passant de mà en mà, de generació en generació, que 50 anys més tard les relacions siguin així de fluïdes, per mi és molt d'admirar, tant per la part vilanovina com per la part arbosenca. Eh, parlem de colles històriques, no? Minyons de l'Arbos fundada l'any 1958, Bordegasos, fundada el 1972. Avui en dia... Uh, hi ha quasi 100 colles registrades a la coordinadora de Castells amb moltíssimes colles creieu que això perjudica o afavoreix al món casteller que hi hagi tantíssimes colles a nivell de, que cada, diada, cada cap de setmana hi han dos o tres o quatre o cinc o, o sis diades, hi han colles castelleres a cada barri, uh, com ho veieu això? Afavoreix o, o no tant? Bueno, no sé, jo és difícil de valorar, eh? en principi sabria... es podria dir que quants més serem som més, més riurem no, que diu? O sigui, en teoria hauria d'anar bé perquè quan més competència en teoria és millor però clar, vull dir si el, el sostre diguem de, de castellers és el que és i no puja, quan més colles hi ha mm -hmm. menys efectius té mm -hmm. cadascú no? mm -hmm. és complicat clar, també parlem de colles que molts cops tenen dificultats per fer castells de sis amb... Um... Clara això no creio que desvirtua una, amb tot els respectes, eh? per totes les colles faltaria més, totes les colles hem passat per, per fatalitats i ens ha costat molt fer castells. però creieu que això no desvirtua una mica el que és el món casteller? Jo, a veure, veient una mica de, de manera allunyada ara perquè no, no, no estic dintre del món casteller mateix. Mm -hmm. que hi hagi moltes colles i no ho veig a priori t negatiu, perquè crec que al final és una activitat que que al final és el fet de, de col·laborar de manera conjunta amb gent de diverses edats, colors, per, per un objectiu. Uh -huh. Sí que em trontolla una mica que crec que el fet de que hi hagi hagut com una mediatització de, dels castells en cert moment, el tema del, de les colles universitàries. Yeah. Perquè crec que és justament el punt que trenca el, la diversitat d'una colla castellana que crec que és justament el que fa especial aquesta activitat mm -hmm. que un avi de 90 anys, un nen de 5, un, una senyora de 50, sí, sí, sí. tothom té una, un pes, un rol, una representació i és necessari dintre d'una colla llavors veuran xanetes de 20 anys mm. no una ho sé no ei, que, eh, si em fan part va ser sobre, molt bé, però crec que ho desvirtua una mica i segurament, doncs, jo què sé, segur, no és... És un, un, un, un popular opinió. Sí, no, no, saps? està clar, està clar. Però, el el però, no, cap, però. no ho sé, no, no ho sé, jugué, que juguen escats. Al final <laughs> també té les dues vessants sí. no? o sigui, que, que fa que hi hagi gent que s'enganxi a altra colla sí, també, clar, això estic d'acord no? i a més hi ha més competitivitat o sigui, en un moment de crisi, si hi ha 100 colles sempre n'hi haurà alguna que estarà dalt bueno, I, i aquesta perdona, sempre eh? estarà pujant sempre hi haurà algú que anirà cap amunt i hi va haver una colla universitària, no sé quina eh? no sé si arreplegats o no sé com es diuen no parlo que van fotre... no, no, però, <coughs> nana per el que deia el Soler me'n fotre un 4 de 8, si no m'equivoco fa poc, una colla universitària Sí, Després ja... també va haver veure un vídeo per xarxes d'una colla universitària que feia un 4 de 6 i a l'hora de descarregar el castell van quedar dos pilars de 4 i li deien el toro. Clar, això no sé fins a quin punt són castells o no són castells, bueno, és un debat. No fa... cons, no? és mi és sí. A mi no m'agrada això. No eh? vale, parlem de Vilanova i l'Arbós, um, aparte de tenir molta relació, són dos poblacions amb una de les diades punteres al calendari anual casteller. O sigui, si haguéssiu de destacar una diada no, viscuda a Vilanova i una, di una diada i el que ens podrà ajudar. Viscut a l'Arbós, quina destacaríeu? Parlem de molts anys d'història, eh? No cal dir el 3 de 9 que vam fer per fer el 3 de 9 o, el, o el... la diada que a més us ha marcat ja sigui a les Neus o aquí a la plaça de la Vila de l'Arbos. Home, jo les Neus el dia del 3 de 9 va ser el primer... Jo recordo la primera vegada que va allò que puja en els segons i la gent hi ja aplaudia. I això ho havia vist. <ríe> o sigui, jo havia... havia aplaudit a les altres colles però que et passés en tu, no? Que estan els segons i ja a la plaça ja bullia. I sí. clar, jo no... Mm -hmm. jo vaig veure, aquell dia va ser la primera vegada que vaig veure això Clar, I, i jo diria que l'última també no? perquè no, vull dir que no recordo però aquell dia em, em va quedar <coughs> això, no, molt mm -hmm. molt impregnat d'això de, no? de que es va tancar la pinya i és allò que surten els segons, els tres segons comencen a caminar i la gent ja, oh! i tothom aplaudia ah. això era... no, dir que eh la plaça de Vilanova és de les places més maques que hi ha al món castellà, de les importants Totalment. No sé de Totalment. Uh, la de l'Arbós és el carrer major que es fa més ample sí. és un carrer medieval que té 800-900 anys d'antiguitat i ha sigut així pràcticament tota la vida però té aquesta nomenclatura de fet pensem que Vilafranca, la plaça de la Vila com a tal, té pocs anys uh -huh. perquè hi havia un edifici on ara es diu plaça de la Vila de Vilafranca que era el, del comte, no sé què ens sembla Vull dir allà no hi havia plaça, la plaça era la plaça Sant Joan que queda al fondo i a, i a baix també jo diria que també de, les places antigues era a davant de l'Ajuntament que hi havia un carrer vull dir, això era així, ara ve la plaça mà que sempre ha sigut Vilanova mm -hmm. i com ha explicat-ho abans, eh, després que estigues documentats de la història de nou del, del segle XIX, sí, és a Vilanova sí, sí, precisament, eh? Sí. Uh, jo penso que encara està bé que a Vilanova i a l'Arbós encara a avui les millors diades que s'han vist aquest any sobrement són Vilanova i l'Arbós Sí, jo venia a referir-me que els 3 de Déus descarregats per Vilafranca aquest any han sigut a Vilanova i a l'Arbós, sí. i que hi ha la curiosa tradició que quan Vilafranca va pel 3 de Déu a Vilanova també hi va aquí a Festa Major a l'Arbós. Sí, Vilafranca té clar que són dues poblacions amb dues festes majors d'Ars Castelleres pròximes, mm. les més importants i si pot participar va donar-ho tot evidentment. Sí, Totalment. Sí però que a més a més li surt bé sí, sí, sí, sí. i surten macos i totes les fotos o sigui, ho tenen tot amb aquelles palmeres sí. és sí, la, la postal és maca ja. ara que dieu plaça de Vila de Vila Nova així com a, com a anècdota he vist també aquests dies una foto no sé si és antiga o no, eh? no molts anys no deu fer de la jove de Sitges eh, profanant al Ventosa fotent-li fotent un pilar de quatre i penjant-li un bocador. Vosaltres ho teniu present, això? recordeu o no? no? No. eh? Però això pot ser que sigui per Carnaval. Segurament. No. Segurament. Sí, sí. Però és que m'ha vingut el Fla aquest, eh? No, no hi ha constància d'això, eh? Diuen? No. no. Va, seguim. Marcelí seguim. riu, algú, algú sap. No, no, no, no sé res. No saben res, no saben res. Seguim. Um, com veieu el món que actualment? Límits. Um, S'estan veient autèntiques barbaritats. Veurem algun dia Castells d'Onze a plaça, Torres de Déu, eh, Castell de Déu sense manilles, quin és el límit a explorar? Jo, jo, aviam, jo no sé si... O sigui, a mullar-me ara, dir si es no es veurà, Castells d'Onze, no sé, perquè, vull dir, quan... quan no me'n recordo, quan es feia... Es començava a intentar la Torre de Novenfors i Manilles, allò era com una quimera, i se n'han fet, no sé, en quantitat, i Castells de Déu i Castells Nets. El que jo crec que... O almenys el, el que a mi m'agradaria no sé, un castell d'onze no, no, no, no, no me l'imagino no, encara, mm. però jo crec que la tendència potser serà anar traient, diguéssim, els, els, els pastels, no?, que dic jo el, el, el, les manilles, les manilles sí. els puntals i tot això, no?, jo crec que aniria per aquí la cosa, perquè és que al final i no sé. Clar, que el límit com a tal jo no l'acabo de veure, clar, la setmana passada la Marta Balló dels Verds aquí a la taula ens va dir, ja hem fet la mateixa pregunta... I ens va dir que ells veien possible un castell d'onze pisos. Sí, ah, bé, uh, no vaig explicar, però jo el conec un membre històric dels Castells de la Jordi Bustos, que ha uh -huh. per tots els pisos, fins i tot fet de baix de 3 de 10 i sent el primer cotxe d'oenxaneta de la història de Castell de 9. I quan va sortir, a... això ha sigut a través d'un projecte de les suposo Millons de Terrassa, l'Universitat de Politécnica de Terrassa, que és quan van descobrir que podien fer forros i manilles, i això és el coeficient de càrrec, que s'utilitza per l'arquitectura. Van descobrir que es podien fer doncs castells d'11, uh -huh. i parlant amb Augustus em va dir, em sembla bé, l'informàtic que ha fet això que s'hi posi ell de baix. No, totalment, clar, que si s'hi posi ell. Està clar, els números són els números. Home, a veure, el que és evident és que... Quan, el, el que deia el Mario quan es va començar a fer la Torre de Nou, jo recordo aquells anys que i, i, amb un programa de ràdio parlant de castells, mm. ja bueno, que això clar, ha fet tres folros amb una, amb una actuació i la gent de baix això no ho aguantarà uh -huh. i ara veiem tres o quatre manilles amb una actuació sí. i dius, bueno sí, sí, sí, però no, no solament a... això, que llavors pujava una quantitat ingent al folre per exemple, i cada sí. vegada se reduït més no, per... sí, sí, però vull que eren coses que, ostres, que, que, que ens va sorprendre però també és evident que cada vegada estem més a prop del límit sí, sí. llavors on ja, està el límit? Sí, i que aquests últims, bueno, no sé, veient-ho des de fora jo també tinc com una percepció no sé si és certa, diguem-ho altres del fet de, de que hi ha hagut un procés de tecnificació i, de, i de atletització de, dels castellers per poder assolir els objectius jo estic completament segur que es pot fer un castell d'11 sense cap mena de dubte jo crec que això ho marcarà el límit i la pressió social de fins a on es vulgui assumir el risc, Clar, el risc és això. Va, si perquè, agafes... perquè quan les coses van bé és molt fàcil però quan les coses hi ha un accident i això la pressió social um, és forta i llavors bueno, Clar, no mira, sé fins a quin punt és popular i agafes a mil persones les portes allà al car de Sant Cugat i els tens durant un any allà cada dia de la setmana preparant-ho. Mm, sí, clar, va con ferà. Totalment, sí, totalment. És un gran d'aquesta de viure, no? Els no no, jo, llavors, llavors, jo imagino és... que ara utilitzarem la tecnologia, però imagino que hi havia època del segle 19 quan es sol pila d'8 alta foia, forra i marilles aquella gent, aquell home com devia ser jo eh? vull dir, hem de pensar-ho eh? era un misteri, es pot fer això provem-ho, devien sortit molts eh, arreplegats de d'aquell castell que devia ser mm. molt i molt pesat segurament el problema de fer un 4-11 penso jo que és assajar-lo ah, mm. per fer un 4-11 hauries de tenir un munt de gent a mm. que jo no sé si ah, una autèntica bogeria ara m'agradaria abrir un meló Concurs de Castells. Hem parlat abans de si a favor o en contra. Uh, Bordegassos, des de l'any 88, al 2012, no hi va anar. al 2012 hi torneu i guanyeu. Um, ara es vota cada, cada dos anys, no?, si voleu anar-hi o no, en assemblea. Uh, ara hi acostumeu anar. I la meva pregunta és, uh, s'hauria de reformular el concurs de, de Castells i acte seguit s'hauria de centralitzar. Sisko Benet, ex-cap de Colla de Castellers de Vilafranca, va fer un tuit fa un temps enrere on se'l va criticar molt dient que el concurs de Tarragona havia quedat bastant obsolet, que s'hauria de i portar a Barcelona, primer perquè l'espai és més gran, la manera d'arribar és més factible que, que anar a Tarragona, recordem que van colles a tot Catalunya, no? Uh, la pregunta és ben clara. S'hauria de reformular el concurs de Castells en el, el, el format eh, el diumenge a Torre d'en Barra la, la plaça va quedar petita i el dissabte i el diumenge, sota el meu punt de vista, es va allargar massa el concurs de Castells. I després, si s'hauria de centralitzar a qui vulgui que contesti. Home, jo, jo només vull fer la l'apunt que el siscomanet li van respondre que com ho veia, que Sant Fèlix també ho fessin a Barcelona. Sí, perquè... li van respondre moltes coses. I que li escomen. digui la més típica, també, ja, no? Clar, a veure, el concurs és una cosa, és diferent. Primer, que és una plaça rodona, i no n'hi ha de plaça rodones. no? Uh -huh. no, no per, les referències són, són diferents, però és que et fan pagar entrada, uh -huh. dura molt, uh, vas a cinc rondes, els cassells es puntuen, i a més a més, segons la posició cobres més o menys. Correcte. Són coses que no... no ja és una diada especial, i que a més a més és cada dos anys, o sigui d'estàndard no té res o concurs I, i té unes regles i si vas vol dir que les, que les acceptes i si no, doncs no hi vagis i, i ja està en aquest aspecte, com diu Marcelí, això, eh, hi ha colles com Bordegassos, que durant uns anys va decidir no participar-hi, o al Minus de Terrassa no hi vol participar. Això és unes normes. Si no en vols formar part, no ningú t'obliga i no has de ser mal vist tampoc per això. El concurs de Castells ara mateix està des, està desbocat, vull dir, s'allarga una barbaritat, és un, és un sacrifici físic i mental per les colles. Jo personalment penso que bonic de no formar-ne part m'agradaria que la meva colla hi estigués. He estat a la plaça, el 2012 vaig estar el dissabte amb els millors d'arbots i era cap de pinyes i és un, és un, és un no dormir vull dir, és, és un sacrifici molt gran disfruto més veient-lo, sincerament és mm -hmm. el estàndard en aquest sentit el que penso que s'ha de reformular a veure, el, que el concurs de Tarragona el, el monta el Pau Casals és, això m'ho va dir l'altre un mon pare parlant de Castells a un pare, diu, hòstia, mira, va ser Pau Casals qui va pensar fer el concurs de Tarragona no té per ser, Si es vol fer a Tarragona, es farà sempre a Tarragona. Que es vol fer un concurs a Barcelona? Doncs que es faci una proposta en anys i en parells. sigui un altra. Complementari, mm -hmm. un altre, però el concurs de Tarragona no té cap sentit de treure'l. perquè Qui ho ha dit, això? De què? No té cap sentit. Si es mm -hmm. vol fer un altre concurs a Barcelona... Que, que es faci. Com a Gran Slam, saps el que et vull dir, jo? Mm -hmm. Vull dir que facin el que vulguin, però el concurs de Tarragona sempre es farà a Tarragona si Tarragona vol fer. I amb el format d'avui en dia queda obsolet.. Sí, però els formats sempre queden obsolets o sigui, les coses s'anar adaptant perquè els temps van canviant jo recordo, jo era molt anticoncurs perquè recordo quan jo era petit que anàvem allà al concurs i jo no volia anar-hi per dues raons una, perquè històricament la colla no hi volia anar i jo era petit i no sabia perquè, doncs pues no, no? Mm -hmm. I l'altre, perquè coincidia amb la cursa popular. I llavors, hòstia, em feia il·lusió a la cursa popular i els primers anys que es feia la cursa popular de Vilanova no vaig poder participar mai. Però que, a més a concurs, anaves allà i jo recordo de criu que ens, doncs, allò, quan no tocava actuar, corries i t'anaves allà d'on te sortien els toros i allà tenien l'enfermeria i anàvem a veure la sang. I és molt bèstia per un Crio. Jo era un Crio. I, molt... I, I quan ho penso, dic, això, allò era era una massacre. I jo, clar, eh, després, doncs, pues, sempre... Bueno, allò va... És una de Mira. les imatges que abans preguntàveu què més ens havia impactat en els castells. Pues, una, de... una és aquesta, no? I, i, i jo I sempre he sigut... Ai, perdó, perdó. perdó no, no. no, no, com pots interrompre. Ah, eh? sí, sí. Dic, ara, I el concurs quan n'hi vam tornar, no tenia res a veure. I, era... I, bueno, i ara poder... que creix... Això fet que creixés més, i ara, doncs, té altres problemes. Jo, jo voldria recordar que... Quan parlàvem abans de la irrupció dels bordegassos en el món dels castells, que la irrupció va ser forta i grossa. Ara ja no tenim la força que teníem, però bueno, potser algun dia... Eh, tant era així que la, la postura anticoncurs dels bordegassos va forçar a que durant els anys 74, 76 i 78 no es fes concurs de castells, sinó manifestació castellera. Correcte. Amb la qual cosa no es va perdre la qualitat dels castells que es veien a plaça es van veure intents, interessants també aquests anys no 4s no de 10 com ara però, però el que hi havia a l'època sí. sí. també, sí, sí. també cal dir que tot això va ser un, com una mena de carambola eh? perquè va haver hi un concurs que van acabar agarrotades eh? les joves, els del Vendrem sí, però no era Tarragona precisament no, era Vilafranca, era, era, era Vilafranca. Bé, jo però... el voldria fer perdona perdona jo us voldria fer una pregunta ara. Relleu generacional a les colles, és difícil? És complicat. És, és, és difícil i, i jo crec que a la vegada és, és el que també convé. Perquè quan les colles i, i potser els bordegassos no, però jo fixo en, així en troncs per exemple d'altres colles, no?, a Tarragona hi ha una colla, tots els respectes, que vec que està molt estancada perquè sempre puja els mateixos. Vull dir, al final, eh, jo crec que ha d'haver-hi un, un canvi... O sigui, és, és com tot, vull dir, ha d'haver-hi un canvi generacional en, en, en tot, amb, amb, amb, amb la gent que va als troncs, amb la gent que està al cap davant de la colla, per no enquistar, per no crear vicis, perquè hi hagi... O sigui, perquè al final també tinguis un... Clar, però jo bueno, no ho sé, crec que és constant és que ha de ser constant i, i moltes vegades crec que és a mareas uh -huh. i crec que Vila nova passa això sí. o sigui que s'han que hi entren un munt de cop però l'any següent no hi són llavors, eh, clar, ho molt però, o sigui, jo complex jo penso que això passa totes les colles ¿eh? que entren i que, bueno, ara mateix el que li passa Igualada és perquè fa un any o dos va entrar un munt de gent jove i és el que ha fet que la colla estigui ara on està. El que li passa una mica al Vandrell també, no?, aquest any que ha entrat un munt de gent Exacte. i estan fotent quatre de nou amb una facilitat que... El Juanacho va dir que els castells els fa la gent jove, uh -huh. i és així. La gent jove, doncs, pues, no té responsabilitat, si cau Si cau i l'endemà va va d'ator, doncs no passa res, perquè sí, però... a la universitat, doncs mira, pots... Marcelier, no sé si estaràs d'acord mi, al final els castellers de tronc són egoistes, una mica egoistes, okay. i un casteller de, de 50 anys, de un 4 de 8 de Vilanova, li costarà fer-lo baixar del tronc perquè em pugi un de 25. Això passa a Minyons de l'Arbós, passa a totes les colles, no? El relleu aquest és complicat de dir-li, senyor, vostè és una eminència a Bordegassos, a Minyons, quan al Nens del Vendrell, on t'hi sigui, però ha de fer aquest relleu, vostè poder, ja no ha de pujar tant, ha de pujar aquest noi. Això costa de fer perquè no se t'enfaden perquè et protesten no, Hansi no, Flick no, costa a tot arreu no només als castells costa al futbol costa al bàsquet a, a qualsevol activitat de grup costa amb la diferència que els castells és algo que fas voluntàriament sí, bueno. i quan et diuen quan estàs acostumat a pujar i a brillar i et diuen nano ara potser ja no brillaràs tant perquè pujarà el nano correcte tan fades sí. I tan bas, molts cops, no? Sí. Llavors Però això costa. Relleu, aquest que... relleu generacional hauria d'anar acompanyat dels de que, que deixen de pujar el tronc o els folres sí. eh? i els hi costa deixar-ho que no abandonin la colla. Relleu, aquest relleu generacional s'hauria d'anar eh, acoplant a altres funcions dins de la colla. L'experiència d'algú que ha estat 10 o 12 anys pujant als castells eh, és molt bona de mantenir. No es mm. pot perdre la gent hauria d'entendre que no pujar al tronc o no pujar al folre, no vol dir abandonar la colla o deixar de contribuir. Per tant, la meva opinió personal és que potser aquesta gent que marxa de la colla perquè ja no puja, és que potser no s'estima tant la colla sinó que el que li agrada és brillar. No? M'agradaria fer... De és ben bé així, eh? De fet, de bueno, clar, bueno, tot és parlar-ne la meva opinió. No, sí, l'ego pesa i, a I pesa. al final en, en un poble ser el protagonista per fer-se major... I sortir les de fotos molt, però no. Evident, jo crec una cosa és eh? que, que els castells grans els fan la gent jove mm -hmm. quan nosaltres vam fer el 3 de 9 els terços i els quarts eren joves mm -hmm. eh? però ostres, la gent de tronc no es pot saltar un assaig clar, no, és es fa, clar, no es és clar, pot saltar una sortida ha d'estar allà sempre clar. i gent que estigui disposada a sacrificar tota la seva vida per fer això n'hi ha poca però tots sí. coneixem eh? algun casteller de tronc que et ve a l'assaig el mes abans de festa major que et ve el mes abans de la diada maca i al final cada condena va pujar, tots en coneixem tots en coneixem, ens queda poc temps m'agradaria fer una mica de valoració de temporada d'aquest any però abans m'agradaria ressaltar que Bordegassos de Vilanova rebre la creu de Sant Jordi el 2022 pel 50 aniversari, què significa això per la colla, és un honor increïble, imagino un reconeixement, jo penso que no només a la, en aquest cas a la, a la feina de Borregasos que jo crec que és també una mica representativa de totes les colles eh? perquè com abans deia el Sule jo penso que hi ha pocs espais com una colla castellera, en el cas especial la nostra on un nou vingut a la ciutat es pugui, pugui trobar unes un, referències que potser no podia trobar de, en un altre espai i, bueno, nosaltres, evidentment no, la Clu de Sant Jordi no només l'hem rebut per fer castells l'hem fe, rebut per fer altres coses uh -huh. i ara, Mario, ràpidament si us plau una valoració així ràpida de la temporada i què ens queda d'aquí a la temporada? Bueno, mira, jo una valoració ràpida de la temporada, jo t'explico i... I perquè potser és el que hem més ens, eh, aquest any, amb Tamés hi hem posat tots els esforços ¿vale? quan comencem la temporada a nivell de canalla estem molt, molt, molt fluixets i jo recordo que, bueno, doncs aviam què farem, com ho farem, això o l'altre, les escoles el que es venia fent, però que no acabava de donar resultats i de més i a mi un dia en una reunió se m'ha acut dir, bueno, mira, una de les coses que tenim que fer aquest any, un objectiu hauria de ser fer el nou de 7, i que és el que més hem, m hem, m hem El per què? Perquè ens obligava a espavilar-nos per buscar canalla, vull dir, no n'hi no havia una altre. Si volies fer el nou de 7, tenies que tindre tres pomps. I recordo que la primera sortida que vam anar a Barcelona vam fer dos intents de 3 de 7, i l'enxanet ens va, o sigui, va baixar per desconfiança, per, per moltes coses i jo crec que aquest any o sigui a principi de temporada ens hem ficat al cap de que tenien que fer taller, sortir al carrer i en definitiva jo crec que no sé com acabarem perquè encara queda un mes. És evident que hem fet moltes coses i al final hem recuperat el 4 de 8 a més a més el ben fer sitges que també està molt bé, la gent la colla hipermotivada. Mm -hmm. Uh, però més enllà de tot això i, i de totes aquestes coses que són extras de, si vas aquí, fas allà, allò de més jo, la valoració et dic, la farem a final de temporada però jo crec que ja és positiva el fet aquest, no? d'haver recuperat canalla d'haver fet canalla, hem fet una campanya ara al final, o sigui, fa poc vam fer una campanya de canalla i és veritat, és la canalla la que tira del carro, jo ahir mateix ho vaig dir a l'escala uh, noi espavilem ja la ressaca del concurs ja passat encara ens queden quatre sortides Esperidió, uh, tafulla i el dia de la colla, jo crec que hauríem d'anar a màxims de del que tenim fet fins ara, que és, jo crec que és bon treball, i, i que al final eh, lo que, tota la feina que s'ha fet ara, que potser no s'ha vist, perquè no, el 3 de vuit no l'hem portat a plaça, la Torre de Set encara no ha sortit i tot això, però l'estem treballant al pati, i l'estem treballant potser la podíem haver fet la Torre 7 eh? buscant altres coses que a final has d'anar a buscar uns objectius de dir, bueno, anem per aquí perquè aquest castell s'hagi, o sigui, es quedi no, no tindre la foto un dia i, I ja acabat, està, sí. anem per aquí jo, bueno, llavors la valoració ja, ja, ja final de temporada serà, però bueno final de temporada tornarem a parlar, mm. a veure com ha anat ens trobarem a final de la temporada um, abans de ja volia agrair-vos que estigueu aquí la taula, les facilitats que ens heu ficat en tot moment per venir Mario, Iñaki, Canco, Cesc, Suley, Marcelí, Eduard, moltíssimes gràcies, espero que us hagueu passat molt bé, que la gent hagi conegut una mica més de bordegassos, d'aquelles històries que no s'expliquen, no?, que hagin rigut i que, sobretot, reconeguin l'esforç que hi ha darrere de, per portar una colla fins on l'han portat, no? Estem segurs que tornaran a fer el 3 de nou. esperem que més aviat Qatar tard. Als eh, nostres oients, moltíssimes gràcies. Ens reduem la setmana que ve, eh, el dijous de 7 i mitja a 9, a quarts amunt. Ràdio Llarbós. Única.